Розділ тринадцятий. Фехтування. Першим її поривом було втекти. Її нудило. Людина без деймона. Це щось таке, як людина без обличчя або з розпанаханими грудьми і вирваним серцем, щось неприродне й моторошне, що належало радше до царства нічних привидів, а не звичайного світу. Ліра вчепилася в пантелеймона, у голові паморочилась, нудота підступала до горла, і холодний, мов, ніч, хворобливий піт пройняв усе тіло. Стрибка, – мовив хлопчик. – Ти принесла мою стрибку. Ліра не сумнівалась, кого він мав на увазі. – Ні, – голос у неї був кволий і переляканий. – Як тебе звати? – Тоні Макаріос, – відповів хлопчик. – А де стрибка? «Я не знаю», – почала Ліра і на проковтнула слину, щоб упоратися з нудотою. «Ковтачі!» – вона не завершила. Їй треба було вийти з комори і сісти на сніг. Їй хотілося побути самій. Проте, звісно, вона була не сама. Вона ніколи не була сама, бо Пантелеймон завжди був з нею. «О!» «Бути розлученою з ним, як цей хлопчик, відрізаний від своєї стрибки? Що може бути гірше?» Вона заридала, і Пантелеймон заскавчав поруч від нестерпного смутку і жалю до бідолашного скаліченого хлопчика. Потім Ліра звелася на ноги. «Ходімо!» Тремтячим голосом сказала вона, «Ходімо, Тоні, ми відвеземо тебе в безпечне місце». У коморі почувся шум, хлопчик з'явився в дверях із сушеною рибиною біля грудей. Він мав досить теплий одяг, грубий, стьобаний, вугільно-шовковий анорак і хутряні чоботи, але на вигляд, все було приношене і не підходило йому за розміром. У примарному світлі майже згаслої аврори на тлі білого снігу він мав іще загубленіший, іще жалюгідніший вигляд, ніж у коморі біля решітки з рибою. Старий селянин, що приніс ліхтар, ступив до них кілька кроків і щось вигукнув. «Ти маєш заплатити за рибу». «Так він каже», – переклав Йорик Бернісон. Лірі захотілось попросити ведмедя, аби той його вбив. Та натомість вона сказала, «Ми забираємо від них хлопчика. Вони можуть віддячити нам, бодай, однією рибиною». Ведмідь переклав. Старий щось буркнув, але не сперечався. Поставивши ліхтар на сніг, Ліра взяла сердечну дитину за руку, і повела до ведмедя. Тоні безпорадно йшов за нею, не виказуючи ні здивування, ні страху перед величезним звіром. І коли Ліра допомогла йому залізти Йориківу на спину, єдиними його словами були «Я не знаю, де моя стрибка». «Ми так само не знаємо, Тоні», – сказала дівчинка. «Але ми, ми покараємо ковтачів». Обіцяю тобі. Йорико, це нічого, що я також сяду. Моя броня важча, ніж двоє дітей, відповів ведмідь. Дівчинка вилізла Йорикові на спину, вмостилася позаду тоні і змусила його вхопитися за довге, цупке хутро, а пан Телеймон сидів усередині відлоги, теплий, близький і сповнений. Жалю. Ліра знала, що йому кортіло обійняти гропашного хлопчика, лизнути його в щічку, зігріти своїм теплом, так само, як це зробив би його Деймон. Але суворе табу забороняло так чинити. Вони пройшли селом до схилу, і обличчя мешканців не приховували жаху і полегшення. Люди Дивились, як дівчинка на величезному ведмеді вивозить страхітливу істоту з їхнього села. Огида боролася зі співчуттям у серці Ліри. І співчуття зрештою перемогло. Вона обережно обхопила руками худеньку милу фігурку. Подорож до Валки видавалася холоднішою тяжчою і темнішою. Та все ж минула швидше, ніж подорож до села. Йорик біг невтомно, а Ліра звикла до руху і їхала майже автоматично. Холодне тільце в її руках було таке легке, що з одного боку його не важко було підтримувати, а з іншого воно трималося цілком безвольно і непорушно, і вимагало постійного контролю. Час від часу бідолаха щось бурмотів. «Що ти кажеш?» – питала Ліра в нього. «Я кажу, чи вона знатиме, де я?» «Так, знатиме, ми знайдемо її, а вона відшукає тебе. Тримайся міцніше, Тоні, вже недалеко». Ведмідь біг і біг. Ліра не уявляла, як вона втомилась, поки не наздогнали гептян. Валка зупинилася. Собакам треба було відпочити. І ось вони всі – Фардер Корам, Лорд Фа, Ліс Корсбі, усі кинулись вперед, щоб допомогти їй злізти. І завмерли на місці, побачивши поруч із Лірою малу фігурку. Дівчинка так змерзла – що не могла розімкнути рук довкола Тоні, і лорд Фа мусив сам обережно розкрити їх і допомогти їй спуститися. «Боже, милосердний, що це?» – мовив він. «Ліро, дитинко, кого ти привезла?» «Це Тоні!» – ледь вимовила вона затерплими губами. Вони відітнули йому деймона. Отаке ковтачі роблять із дітьми. Чоловіки нажахано подалися назад, але тут, на превелике здивування ліри, озвався ведмідь. Ганьба вам! Подумайте, що зробила ця дитина. Може ви... І не сміливіші за неї. Та посоромтеся це показувати. Твоя правда, Йорику, – мовив Джон Фа і розвернувся віддати накази. Розпаліть вогнище і нагрійте для дівчинки суп. І для хлопчика також. Фардере, твій намет напнутий. Так, Джоне, віднеси її в намет. Ми її добре вкриємо. І, хлопчика, додав хтось. Може, він поїсть і зігріється, хоча. Ліра хотіла розповісти Джонові Фа про відьом, але всі були такі заклопотані, а вона так утомилась. Мількали ліхтарі, в диму вогнища метушилися люди. Вона відчула, як Пантелеймон-горностай легенько вкусив її за вухо і отямилась, побачивши морду ведмедя за кілька дюймів від себе. — Відьми! — шепнув Пантелеймон. — Я покликав Йорика. — Ах, так, — пробурмотіла вона. — Йорику, дякую, що відвіз і привіз мене назад. Якщо я... Забуду розповісти лордові фа про відьом. Зроби це за мене, будь ласка. Відмідь погодився, вона встигла це почути і поринула в сон. Прокинулась, коли був уже день. Чи радше те, що називають денем у цих широтах. На південному сході небо поблідло, повітря було насичене сірим туманом. Гептяни рухалися в ньому, як величезні привиди, складали сани, запрягали собак. Усе це дівчинка побачила знамету фардера корама, де лежала вкритою купою хутряного одягу. Пантелеймон прокинувся раніше і, спробувавши подобу песця, знову повернувся до свого улюбленого вигляду, Горностая. Йорик Бернісон спав на снігу поруч. Голова на величезних лапах. Але Фардер Корам був на ногах, і загледівши Пантелеймона, пошкутельгав до ліри, щоб розбудити її остаточно. Вона побачила його і сіла. «Фардере, я знаю, чого я не могла зрозуміти, але тіометр показував пташку і ні, тобто якусь нісенітницю, але це означало...» Немає Деймона, а я не могла збагнути. Що сталося? Ліро, мені прикро казати тобі це після того, що ти зробила. Проте годину тому хлопчик помер. Він ніяк не міг заспокоїтись, не знаходив собі місця, знай запитував про свого Деймона, де стрибка, чи скоро вона прийде. І він так міцно пригортав до себе рибину, що «Мені боляче казати, дитинко». Та він заплющив очі і помер. І це вперше в нього був такий спокійний вигляд, як і в будь-якої іншої померлої людини, коли Деймон зникає, як і належить за природою. Ми спробували вирити йому могилу, але земля тверда, мов залізу. Тож Джон Фа наказав розкласти вогнище і спалити тіло, щоб його не понівечили птахи і звірі. «Ти зробила хоробрий вчинок, Люба, добрий вчинок, і я тобою пишаюся. Тепер, коли ми знаємо, на які страшні злочини здатні ці люди, ми ще більше свідомі свого обов'язку. Тобі треба відпочити і поїсти». Ти заснула надто швидко і не встигла підживитися, а ти мусиш добре їсти, на такому холоді потрібні сили. Він порався коло речей, збирав хутра та складав на сани, зав'язував мотузкою, розплутував по сторонки. «Фартере, а де хлопчик зараз? Його вже спалили?» «Ні, Ліро, тіло лежить за наметом». Я хочу подивитись на нього. Старий гептянин не міг їй відмовити. Вона бачила видовище значно страшніше, ніж мертве тіло, і його вигляд мав її заспокоїти. Разом із пантелеймоном, білим зайцем, який обережно стрибав поруч, вона побрела уздовж валки туди, де кілька чоловіків розкладали вогнище. Тіло хлопчика лежало під клітчастою ковдрою біля стежки. Ліра стала навколішки і руками в рукавицях підняла укривало. Хтось хотів її зупинити, та інші замотали головами. Пантелеймон підліз ближче, і Ліра глянула на бліде, скам'яніле обличчя хлопчика. Зняла рукавицю і торкнулась його очей. Вони були холодні, як мармур. Фардер кором сказав правду. Бідний Тоні Макаріос зовсім не відрізнявся від інших людей, які розлучилися зі своїми деймонами в мить смерті. О, якби в неї забрали пантелеймона, вона підхопила його на руки і пригорнула до грудей так сильно, ніби хотіла втиснути в собі в серце. А в маленького Тоні була лише жалюгідна, «Риба! Де вона?» Дівчинка стягнула ковдру. «Рибини не було!» Ліра схопилась на ноги і люто зиркнула на людей, що працювали поруч. «Де риба?» Вони зупинилися, не розуміючи, про що йдеться, тільки їхні деймони все збагнули і перезирнулися. Один із чоловіків мимоволі посміхнувся. Пантелеймон перетворився на білу пантеру, само як у лорда Азріеля, і загарчав, Але вона цього не помітила, вона була вражена несправедливістю. – Спокійно, Ліро, – сказав один чоловік. – Спокійно, дитинко. – Хто взяв її? – крикнула Ліра, і гептянин позадкував. – Я не знав, – вибачливо сказав інший чоловік. «Я думав, він її просто їв. Я забрав, бо мені здалося, що так буде пристойніше. Оце й усе, Ліро». «То де вона?» «Я думав, вона йому більше не потрібна, і кинув собакам». «Пробач мені», – винувато додав він. «Просіть пробачення не в мене, а в нього». Ліра знову стала навколішки і поклала долоню на крижану щоку мертвого хлопчика. Раптом їй сайнула думка, і вона стала нишпорити у себе в одязі. Холодне повітря вдарило одразу, щойно вона розстебнула свій анорак, та вона швидко знайшла, що хотіла, дістала з гаманця золоту монетку і застебнула одяг. – Дайте ножа, – сказала вона чоловікові, який забрав рибу. Той передав ніж. І Ліра спитала в Пантелеймона, як її ім'я? Стрибка, Пантелеймон зрозумів одразу. Міцно стиснувши монетку в лівій руці, одягнутій у рукавичку, і тримаючи ніж, як олівець, вона вивела на монетці ім'я Деймона. Я поховаю тебе, як науковця у Джордані. Шепнула вона хлопчику і розтиснула йому зуби, щоб укинути монетку до рота. Це було важко, але їй вдалося, і вдалося закрити рота знову. Потім повернула гептянину ніж, і в ранніх сутінках підійшла до фардера Корма. Він дав їй миску супу просто з вогнища, і вона з удячністю стала їсти. «Фардере, як нам бути...» – З тими відьмами? – спитала вона. – Цікаво, ваша відьма серед них була? – Моя відьма. Я би не казав так, Ліро. але летіти вони могли куди завгодно. Є багато речей, які важливі для відьом, речей для нас невидимих. Таємничі хвороби, від яких вони вмирають, хоча для нас ці хвороби зовсім не страшні». Війни, що їхніх причин ми не розуміємо. Радості і смутки, пов'язані з цвітінням крихітних рослинок у тундрі. Але мені шкода, що я не бачив, як вони летіли. Хотілося б таке побачити. Допивай суп. Хочеш іще? Ось і коржики скоро будуть. Поїж добре, ми вже рушаємо». Їжа відновила сили та розтопила холод у ліри в душі. Разом з іншими вона підійшла до погребального вогнища, схилила голову і заплющила очі, слухаючи молитву, яку читав Джон Фау. Потім чоловіки полили дрова вугільним спиртом, кинули запалені сірники, і вогнище спалахнуло. Допевнившись, що тіло згоріло повністю, вони рушили в путь. Це була примарна подорож. Незабаром повалив сніг, і світ зменшився до краю. Сірі тіні собак, що бігли попереду, розгойдування і скрипіння саней, пекучий холод і розвихрене море великих лопатих пластівців, трохи темніших, ніж небо, і трохи світліших, ніж земля. Крізь сіру і млу собаки бігли далі, піднявши хвости, видихаючи пару. Далі й далі на північ бігли вони. Наплив і відплив блідий полудень, і сутінки вкрили землю. Валка зупинилася поїсти і відпочити в ущеленні між горбами, а також зорієнтуватися, як іти далі. Поки Джон Фа розмовляв із ліс Корсбі, як найкраще використати повітряну кулю, Ліра згадала летючого шпигуна і запитала у фардера Корама про бляшанку. «Я заховав її», – сказав старий гептянин. «Вона на самому дні речового мішка. Але там нема на що дивитись. Я запаяв її на кораблі, як і обіцяв». Правду кажучи, не знаю, що далі робити з ним. Може вкинути в вогняну шахту, раптом це його заспокоїть. Але тобі нема чого хвилюватися. Поки він у бляшанці, ти в безпеці». За першої ж нагоди Ліра засунула руку в задубілий від холоду речовий мішок і витягла бляшанку. «Дзищання всередині не припинялось». Поки Фардер Корам розмовляв з іншими ватажками, дівчинка принесла бляшанку Йорику Бирнісону і пояснила свій задум. Ідея спала їй на думку, коли вона згадала, як легко ведмідь розпоров залізний капот. Йорик уважно вислухав, узяв кришку бляшанки з-під тістечок і спритно скрутив її в невеличкий циліндр. Ліра була здивована – він мав уроджене відчуття сили й гнучкості металу, і завдяки цьому міг скрутити його, як заманеться. Так він і зробив. Загнув краї кришки всередину, утворивши борти, а потім вигнув для нової бляшанки кришку. На прохання Ліри він зробив дві бляшані коробочки, одну такого ж розміру, як бляшанка з-під курева, а другу трохи більшу, щоб туди набити жмутки моху й шерсті і гарненько утрамбувати, аби заглушити звук. Друга бляшанка була завбільшки з алетіометр і такої самої форми. Робота була завершена. І Ліра сіла поруч із Йориком Бернісоном, той тепер гриз оленячу ногу задубілу, немов колода. Йорику? спитала вона, «Тяжко жити без Деймона. Тобі не буває самотньо?» «Самотньо?» – перепитав ведмідь. «Не знаю. Он кажуть, що зараз холодно. Я не знаю, що таке холод, бо не мерзну. І що таке самотність, я також не знаю. Ведмідь живе сам». «А як же ведмеді Свальбарда? Їх там тисячі, хіба ні? Я чула таке». Він нічого не відповів, але оленяча кістка хрупнула в його лапах немов гіляка. «Вибач, Йорику, я не хотіла тебе образити, я просто допитлива. А ще мене дуже цікавлять ведмеді Свальбарда, бо там мій батько». А хто твій батько? Лорд Азріель. Його ув'язнили на свальбарді, розумієш. Я думаю, ковтачі його зрадили і заплатили ведмедям, щоб ті тримали його у в'язниці. Я нічого про це не знаю. Я не свальбардський ведмідь. А я гадала, ти... Ні. Був свальбарським, а тепер ні. Мене вигнали, покарали, бо я вбив іншого панцерборна. Позбавили статусу, багатства і броні, та відправили на кордон зі світом людей, щоб я бився, коли мене наймуть, працював на чорних роботах і топив свою пам'ять у нерозведеному спирті. Чому ти вбив іншого ведмедя? Людь. Серед ведмедів не заведено виказувати лють один до одного. А я не стримався. Я вбив його і зазнав справедливої кари. То ти був багатий і посідав високе становище, протягла ліра зачудовано. Так само, як мій батько. Те саме сталося з ним, коли я народилась. Він також убив одного чоловіка, і в нього забрали все багатство. Це було давно, багато років до того, як його ув'язнили на свальбарді. Я нічого не знаю про цю фортецю, крім того, що вона на далекій півночі. Вона вкрита кригою... Туди можна дістатися по замерзлому морю? Тільки не з цього боку. В деяких місцях море замерзло, а в деяких – ні. Треба шовен. Або повітряна куля. Так, або повітряна куля. Але тоді треба й попутного вітру. Ведмідь знову взявся за оленячу ногу, і Лірі раптом сайнула дивна фантазія. Вона згадала міріади відюм у нічному небі, але нічого не сказала. Розпитувала Йорика про свальбард і жадібно слухала, як він розповідав про льодовики, що повільно наступають вперед, про скелі й льодові поля – де лежать десятки, а то й сотні морживі з білими іклами, про моря, які кишать тюленями про нарвалів, що б'ються своїми довгими білими рогами в крижаній воді, про великий похмурий залізний берег, про стрімкі скелі заввишки в тисячі футів, де гніздяться і вовтузяться бридкі скельні почвари, про вугільні копальні і вогняні шахти, де ведмеді ковалікують величезні листи заліза роблять із них броню. Йорику, «Раз у тебе забрали броню, де ти взяв цю, що на тобі зараз?» «Я зробив її сам на новій землі з небесного заліза. Без неї я був не я». «То ведмеді самі кують собі душі», – замислено мовила Ліра. Багато цікавого відбувається в світі. «А хто тепер король Свальбарда?» – спитала вона. «У ведмедів є король». Його звати Йофур Ракнісон. Це ім'я видалося Лірі знайомим. Вона чула його раніше, але де... Чула не від ведмедя і не від гиптян. Голос, який вимовляв це ім'я, був чітким, педантичним і ліниво-зневажливим. Дуже схожим на голос науковця із джордан Коледжу. Вона намагалася згадати. О, вона надто добре його знала. І враз пригадала все. Відпочивальню, науковців, які слухали лорда Азріеля. Палмерійський професор щось сказав про Йофура Ракнісона. Він ужив слово Панцерборн, якого ліра тоді не знала. І не знала, що Йофур Ракнісон був ведмедем. Але що саме він сказав? Король Свальбарда, марнославний. І любить лестощі, щось було ще, якби ж тільки згадати, стільки всього сталося відтоді. «Якщо твій батько потрапив до ведмедів Свальбарда, то він звідти не вийде», – урвав її спогади Йорик. «З іншого боку, якщо він людина вельможна, то з ним і поводитися будуть відповідно». Йому дадуть будинок і прислугу, їжу й паливо. Ведмедів можна перемогти, Йорику. Ні. А перехитрувати? Йорик припинив жувати і глянув їй у вічі. Неможливо перемогти броньованих ведмедів. Ти бачила мою броню. Тепер глянь. «На мою зброю!» Він кинув м'ясо і простягнув свої лапи, розвернувши їх кігтями вгору. Чорні долоні вкривала груба шкіра, а кіхті були завдовжки і лірену долоню і гострі, як ножі. Вражена вона торкнулась їх рукою. «Одним ударом я пробиваю череп тюленю», пояснив ведмідь. Або перебиваю людині хребет, чи відрізаю руку або ногу, а ще я можу кусатися. Якби ти не зупинила мене тоді в тролезунді, я б розгрив тому чоловікові голову немов яйце. Це щодо сили, а тепер щодо хитрощів. Неможливо перехитрувати ведмедя». Хочеш доказів, візьми палицю і пофехтуй зі мною. Довго припрошувати не довелося. Ліра виламала лозинку з низького куща, обламала бічні пагони і змахнула нею, як рапірою. Йорик сів на сніг, поклав на коліна передні лапи. Дівчинка стала навпроти, але в неї не було бажання штрикати в нього лозинкою. Він мав такий миролюбний вигляд. Тож вона розмахувала своєю зброєю, робила обманні рухи, зовсім не прагнучи його вколоти. А він сидів і не рухався. Вона повторила так кілька разів, і жодного разу ведмідь не ворухнувся. Тоді Ліра вирішила штрикнути його, але не сильно, лише торкнутися черева. Лапа ведмедя одразу відбила лозинку. Здивована, дівчинка спробувала знову, але результат був той самий. Вона стала рухатися швидше і агресивніше. Тепер їй хотілося штрикнути його по-справжньому. Вона фехтувала лозинкою, немов шпагою, і жодного разу їй не вдалося торкнутися його тіла. Здавалося, він знав про її наміри, заздалегідь. І коли вона цілила в голову, величезна лапа відбивала одразу удар, а коли вона робила обманний маневр, ведмідь сидів і не рухався. Це зачепило її заживе. Вона пішла в шалений наступ, колола, била, встромляла, штрикала, але жоден удар так і не цягнув цілі. Ведмежі лапи були скрізь, коли треба – відбивали, коли треба – ставили відповідний захист. Ліра злякалась і припинила. Вона спітніла, захекалась і втомилася – а ведмідь сидів байдуже і незворушно. Якби в неї була справжня шпага зі смертельним вістрем, то звір лишився б неушкодженим. Ти, мабуть, і кулі можеш ловити, сказала ліра і кинула лозинку. Як це тобі вдається? Дуже просто, бо я не людина, відповів ведмідь. «Ти ніколи не перехитруєш ведмедя. Ми бачимо обман і хитрощі так само виразно, як руки чи ноги. Ми бачимо це завдяки тому вмінню, про яке люди забули. Але тобі це вміння відоме. Ти вмієш читати символи на приладі». «Але ж це не одне й те саме, правда?» – здивувалась дівчинка. Вона була налякана, лебонь ще більше, ніж коли бачила ведмедя розлюченим. «Теж самісіньке», – відповів він. «Дорослі, здається, не можуть його читати. Так само, як я маю переваги перед людьми, вояками, так само і ти маєш переваги перед дорослими завдяки читачеві символів». «Мабуть, так», – погодилась вона розгублено і неохоче. «Це означає, що я забуду, як це робиться, коли виросту?» «Не знаю. Я ніколи не бачив цього приладу і не бачив нікого, хто б умів його читати. Може, ти не така, як інші». Він став на всі чотири лапи і заходився далі гризти м'ясо. Ліра розстебнула одяг, але почав дошкуляти холод, тож вона мусила знову застебнути його. Хай там що, цей випадок її стривожив. Вона хотіла звернутися до алетіометра просто зараз, та було надто холодно, і крім того її кликали, бо вже вирушали. Вона взяла бляшанки, які для неї зробив Йорик, засунула порожню в речовий мішок фардера корама, а другу з летючим шпигуном поклала до алетіометра у торбинку. Як добре, що вони знову рушили в путь. Ватажки домовилися з ліс що на наступному привалі він наповнить газом балон аеростата і огляне місцевість із повітря. Певна річ, Лірі так і кортіло здійнятися в небо, і певна річ, їй було це суворо заборонено. Але всю дорогу вона їхала поруч з аеронавтом і докочала йому запитаннями. – Містер Аскорсбі, як долетіти до свальбарда? – Треба, щоб був держабель із газовим двигуном або постійний південний вітер, але… Хай йому біс, я б не наважився. Ти бачила його коли-небудь. Найпохмуріше, найпустельніше, найнепривітніше, Богом забуте місце. Я б подумала, може Йорик Бернісон захоче вернутися. Його там уб'ють. Йорик – злочинець. Щойно він з'явиться, його розірвуть на шматки. «Як ви наповнюєте свою кулю, містере Скорсбі? «Є два способи. Я можу добути водень, поливши сірчану кислоту на залізні стружки. Виділяється газ, підноситься вгору і поступово наповнює кулю. Другий спосіб – знайти отвір, з якого виходить газ поблизу вогняної шахти. Біля шахт збирається багато газу і нафти». Я можу добути газ із нафти, а також із вугілля. Це не важко. Та найшвидший спосіб – скористатися підземним газом. Добра свердловина наповнить балон за годину. Скільки людей ви можете підняти? Шістьох, якщо треба. А Йорика в броні? Я вже його підіймав. Рятував від тартар, коли його оточили і намагалися виснажити голодом. Це було в Тунгузьку кампанію. Я підлетів і забрав його. Легко говорити, але, дідько, я мав визначити вагу цього хлопця на око і сподіватися на підземний газ побід людовою фортецею, яку він спорудив. Але я придивився до землі ще з повітря і здогадався, що нам пощастить із газом. Розумієш, щоб сісти, я мав трохи випустити газу, але без дозаправлення я б не злетів. Хай там як, ми піднялися. І він був у броні. Містер Скорспі, ви знаєте, що тартари роблять дірки в головах людей? А як же, знаю. Вони роблять це кілька тисяч років. У Тунгузькій компанії... Ми захопили в полон п'ятьох тартар, і троє з них мали дірки в черепах. Один мав навіть дві дірки. Вони роблять таке один одному? Так. Спершу надрізають шкіру на голові по колу, щоб відкрити черепну кістку. Потім вирізають у черепі невеличкий отвір, дуже обережно, щоб не зачепити мозок. І зашивають шкіру. Я гадала, вони роблять таке з ворогами. Дідько, ні, це вияв величезної пашани, щоб боги могли з ними розмовляти. Вам доводилось чути про такого дослідника Станіслаус Грумман? Грумман? Звісно. Два роки тому я літав над Єнісеєм і здибав когось із його групи. Він збирався жити серед тартар. Гадаю, у нього в черепі була така дірка. Це частина ритуалу посвячення. Але чоловік, який розповідав мені про це, не надто на цьому знався. Але якщо тартари так його шанували, чому ж вони його вбили? «Вбили? То він мертвий?» «Так. Я бачила його голову», – з гордістю мовила Ліра. «Мій батько знайшов її. Він показував її науковцям у Джордан коледжі. Я теж там була. Вони її скальпували». «Хто скальпував?» «Ну, тартари. Так подумали науковці. А може й не тартари?» Може, це не грумана голова була, припустив Ліс Корзбі. Твій батько міг їх обманути. Міг, погодилась Ліра замислено. Він потребував грошей. А вони побачили голову і гроші дали? Так. Чудово придумано. Люди приголомшені. Коли бачать таке, вони не дуже приглядаються. А надто науковці». – додала Ліра. – Ну, тобі ліпше знати. Та якщо все-таки це була голова Груммана, готовий закластися, що це не тартари зняли з неї скальп. Вони скальпують ворогів, а він уже був тартарином. Його мали за свого. Ліра обдумувала все це, поки вони їхали. Стільки важливого вирувало довкола, але сенсу в цьому вона дібрати не могла. Ковтачі та їхня жорстокість, їхній страх перед пилом, далеке місто світлі аврори, батько на свальбарді, мати, де вона, до речі? А летіометр, відьми, що летять на північ, бідолашний Тоні Макаріус, летючий шпигун із заводним механізмом, йорик, із надприродними здібностями вона задрімала. З кожною годиною валка все ближче під'їздила до Болвангар.